серце в короні. Кімната Аліції в домі дідуся й бабусі нагадувала сільську хату. Дівчині ніколи б не спало на думку, що живе в музей, якби не шкільна екскурсія, під час якої вона відкрила постійну виставку меблів. Як же сміялись вони із Сарою, коли побачили ліжко й шафу, котрі там у музеї були безцінними експонатами. На яких красувалися таблички руками не чіпати. Уявляєш собі такі таблички на моєму ліжку, хихотіла Аліція. Глянь, ця тумбочка теж, ніби із твоєї кімнати, зраділа Сара, і скриня майже така сама, як і моя, що її дідусь купив у бахланів, котрі мешкають на пустищі. Тільки моя краща, гордо оцінила Аліція «Скриня бахланів краще, ти хочеш сказати!» – виправила її Сара. «Аж ніяк!» – заперечила Аліція. Дідусь колись завітав до них, щоб пояснити малозрозумілий урядовий акт. Бо він усім сусідам таким чином допомагає. Бахлани саме збирались порубати скриню, тому він швиденько запропонував, що відкупить її в них. «Уся родина всміх!» І, власне, подарували її дідусеві у віддяку за те, що він зробив для них Але від бідних дідусь подарунків не брав За скриню чесно заплатив, урятувавши її таким чином від сокири Сама бачиш, що тієї скрині вже давно б не було Сара завжди заздрила Аліцію через ту її кімнату з ліщиною Бо ліщинові кущі мало не стукали в шиби, і восени можна було просто з вікна зривати горіхи. Коли приїздила сюди з Аліцією, дівчатка спали разом на старому широкому ліжку. Спали – це занадто. Засинали майже на світанку, потомлені звіряннями, сповненими діючого шепотіння, сліз і сміху. Та зараз самотність Аліції не дошкуляла. Дівчина швидко залізла під ковдру і увімкнула нічника. Тепле світло помаранчевою смугою перетнуло кімнату. Аліція зраділа, що ніхто не був свідком її дивного щастя. Відчувала його усім своїм їством. Воно розливалося усім тілом, яке тремтіло більше від емоцій, Аніж від холоду Бабусині слова про те, що завтра приїде Роберт Приємно лоскотали І Аліція повторювала їх без кінця Наче приспів улюбленої пісні Сон не приходив Мабуть, він заховався в плетеному кріслі Де вдень чекав на дідуся й ув'язнював його надовго Аліція любила мить, коли її голова опинялася в зручному гніздечку подушки. Там народжувалися різні ідеї, та перш ніж вони набували реальних форм, дихання Аліції ставало спокійним і рівномірним. Не відчувала навіть теплої долоні бабусі, яка щовечора дбайливо вкривала онуку ковдрою. Кроки на сходах наближалися. Дівчина заплющила очі, та коли старенька виходила, тихенько прошепотіла. «Спасибі, бабусю!» «Ти досі не спиш? Уже пізно, дорогенька!» «Чомусь не спиться, певна погода змінюватиметься!» Виправдовувалася Аліція улюбленими дідусевими словами. Бабуся голосно засміялася. У твоєму віці така зміна погоди може означати виключно гарячі почуття, – пожартувала вона. Коли мені було чотирнадцять, траплялося, що і я не могла заснути. Та попри це прокидалася виспана й щаслива. Розкажи мені про це. Аліція вже сиділа на ліжку, підівгавши ноги, і благально дивилась на стареньку. Лише одна маленька історія про те, як ти не могла заснути. Добре, але тільки одна, бо вже пізно, а вранці панна Фрезуня ревтиме із самого ранку, ніби ми її на рожні смажимо, а не тримаємо в затишному хліві. Бабуся примостилась на ліжку, глянула на каштанові коси онуки. Тоді я мала коси, схожі на твої. Ну, може, трохи довші, бо я вкладала їх короною на голові і уявляла собі, наче я королева. Зараз ніхто таких зачісок більше не робить, – мовила Аліція. Ті канікули мені особливо запам'яталися, бо тоді я вперше поїхала з мамою в гори на лікування. Ти хворіла? Ні, – «Твоя прабаба мала хворі легені, і ми часто їздили на курорти». Ну і Аліція нетерпляче дивилась на бабцю. Трохи здивовано, бо невже ж ця літня, вкрита зморшками жінка, була колись 14-літньою, носила коси і їздила кудись із мамою. Важко було в таке повірити, тим більше, що для Аліції – Бабця завжди була бабцею, інша роль їй просто не підходила. Зате спогади усі вони свідчили, що людські історії мають здатність повторюватися, ніби записані на автовідповідач розмови. Так от, якось коли я самотою вирішила податися гори, небо раптово потемніло, білий день змінився майже ніччю. А старі ялини почали немилосердно скрипіти, ніби попереджали мене, що за мить їхні важкі гілляки впадуть на мою голову. На небі спалахували блискавки. Полохливою я не була, але все це примусило мене гарячково шукати якоїсь криївки. А тим часом буря розгулялась не на жарт. За стіною дощу невидко було навіть стежки, якою я піднімалась до гори. «Ой, я б умерла від страху!» – здригнулась Аліція. «Я теж!» – притакнула бабуся, якби не з'явився він. Був такий незвичайний. У спалахах блискавиць здавався велетнем, якому підвладна стихія. Бабусині очі блищали, давні спогади про ту пригоду знову ожили. Вона більше не дивилась на онуку, а перебувала в зовсім іншому часі й просторі. Мабуть, сиділа, притулившись до холодної скелі і напружено чекала на свого рятівника. «Бабусю!» – Аліція легенько поторсила її за руку. «Ну, от, мабуть, і все». Озвалася старенька, Довгенько помовчивши. Усе? А найважливіше? З'явився? Що далі? Аліції не подобалося, Коли бабуся так її піддражнювала. Дівчина вважала, Що їй можна довіряти. Крім того, розуміла, Що є жіноцькі справи, В яких не можна обговорювати Навіть із дідусем. Уяви собі, він ніс мене на руках, таку мокру й перелякану, спускався зі мною вниз, не мов би з якимсь скарбом. Оце то здоровань. У голосі Аліції вчувалось захоплення. Бабуся явно не належала до тих, кого легко можна знести на руках згори. Який там здоровань, обурилась бабця. Дужий був, але ніякий несилач. А крім того, Докірливо мовила вона Він мене стигір не вчора ніс, а багато років тому І ти маєш знати, що я була струнка, мов тополя І легенька, мов пір'їнка Важила, як пів курчати Класне порівняння Аліція глянула на себе Я за такою шкалою, мабуть, важу, як ціле курча Півтора мстиво виправила бабуся «Ото ніс він мене й ніс, а мені хотілося, щоб ця буря ніколи не закінчилася. Нарешті ми добрались до гірської колиби». «Ого, ти маєш що згадати», – утішилась Аліція. «Згадати? Ти вважаєш, що в 57-му ми про таке думали?» «Звісно, я здивувалась, коли збагнула, що моїм рятівником був Єндрусь, син власника хатини». Де ми завжди оселялися Він був старший за мене на кілька років І страшенний і мовчун Бо щоразу, коли я намагалася з ним поговорити Він утікав до своїх овець І що, так нічого й не сталося стій коли бі? Жодного поцілуночка? Аліція, вочевидь, була розчарована Любовні історії не повинні так закінчуватись Поцілунок був, бабуся аж зашарілася, згадавши те, що трапилось майже півстоліття тому, а для неї залишалося незабутнім, мов серпнева роса, яка щоранку з'являлась на луках. Але в колибі й мені довелося зняти мокре вбрання й одягнути справжні гуральські смішні штани, светр з овечої вовни. Здається, навіть якийсь кожушок, уже не пригадую. Мабуть, це був спеціальний аварійний комплект, який там на тебе чекав. Аліція усміхнулася, уявивши собі бабусю в гуральському капелюху і, і стопірцем чупагою. Ой, погано ти вмієш слухати, пирхнула старенька. Я тобі серце відкриваю, а ти собі підсміховуєшся. А трохи, я лише намагаюся уявити твою пригоду за сучасних обставин. Захищалася Аліція сповнена побоювань, що бабця за мить забере свої таємниці вниз, і вона так ніколи нічого не дізнається про її захоплення юним пастухом. Поверталися ми пізно ввечері. Продовжувала бабуся, якій, мабуть, теж кортіло розповісти про свої юні літа На щастя, бо моя мама вже ледь не божеволіла А потім замислений погляд старенької спинився на ліщині, яка цікаво зазирала у вікно Потім нетерпеливилась Аліція Ну що ж, наш відпочинок закінчувався, а Єндрек мене уникав немов би, нічого не трапилось, а я ж добре пам'ятала його вологі темні очі І коли він зносив мене з гір, мені здавалося, що він хотів би так зі мною йти вічно Аліція була іншої думки, але знала, що закохана жінка не сприйматиме жодних розумних пояснень Тому нічого й не сказала я любила туди повертатися, до тієї пастушої колиби. Здавалося, бабусині думки витають десь далеко. Єнджей з роками мужній став красеним. Високо в горах ми присягались кохати одне одного і бути вірними до смерті. Від'їжджаючи, я плакала і чекала чергових канікул. Та зрештою закохалася в дідуся з низовини. Аліція вже знала, чим закінчилась романтична історія цього кохання. Щиро кажучи, вона була вдячна бабусі за її вдалий вибір. Та зараз уся її увага зосередилась на молодому гуралеві. Так-так, здавалося, бабуся щойно повернулася до крушини з далекої подорожі. Перше кохання, як червиве яблуко. Згори таке гарне, а хробачка всередині невидко. То твого гураля якийсь хробачок точив таки? Ну, звісно, коли я виросла, мені було приємно на нього дивитись, але розмова якось не дуже клеїлася. Бабусин сміх, бронів, наче музика. А дідусь? О, це вже інша історія. Дідусь був справжнім королевичем, хоч і йому траплялося, що злітала з нього корона. Але ж ти вийшла за нього заміж. Звичайно, твій дідусь міг скинути королівські шати, злізти з білого коня і схопити життя за роги. Я й нині доволі щаслива королівна. У куточках бабциних очей зблиснули сльози, але Аліція їх любила, бо за ними ховалася щира усмішка. Шкода, що мамі й татові не вдалося, зітхнула вона, потупившись Таки не вдалося, зітхнула й собі бабуся Може, вони задовго жили в казці про принца й принцесу? Не сумуй, старенька поплескала онуку по руці Колись обоє доростуть до щасливого кохання Не буде жодного хепіенду, енду за могильним голосом заявила Аліція Чому ти так кажеш? здивувалась бабуся. Твої батьки будь-якого дня можуть знайти своє щастя, а коли вони будуть щасливі, то й ти навчишся знову радіти життю Старенька важко підвелася. Коли спробувала випростатися, її обличчям ковзнула гримаса болю. Ой, нині б мій Єндрик! І не глянув у мій бік Навіть коли б усі дерева З гірських вершин летіли просто на мене Пожартувала вона Бабцю У тебе є я Тихенько прошепотіла Аліція В бік дверей, які скрипнули Зачиняючись А потім їй наснився Роберт У гуральському капелюхові Із топірцем чупагою На білому коні Кінь стояв на гірській вершині і виїдав із великого кошика огірки Роберт також витягав огірки І вони разом їх хрумали А світ кружляв довкола них Немов велика карусель Заповнена галасливими дітьми Класна дівчина і хамелеон Роберт поводився так, наче Аліції не було на світі Розповідаючи про свою роботу під час канікул Хлопець дивився то на бабусю, то на дідуся. Дивився б, мабуть, і на панну Фризуню, якби хтось привів її до вітальні і посадив біля столу. Проте на Аліції, хоча та й сиділа зовсім поруч, зелені Робертові очі жодного разу не спинилися. Питання дідуся і бабусі викликали б нервоз у кожного, хто, як Аліція, чекав кінця офіційної частини цієї зустрічі. «Подумати лише, дорослих цікавлять такі речі, як умови праці чи сума зароблених грошей», – роздратовано думала вона. А дідусь узагалі перевершив себе, розпитуючи про якесь соціальне страхування чи сільськогосподарські машини. «Та немає нуднішої теми, ніж сільськогосподарські машини й огірки», – нетерпеливилась дівчина, відчуваючи, що віднині навіть не гляне на огірковий салат. Роберт Чемно й докладно про це розповідав, наче відмінник, котрий домагається найвищої оцінки за домашнє завдання. Аліція перелякано помітила, що хлопцеві приємне таке зацікавлення дідуся й бабусі його канікулами. Мало того, що він напрацювався коло тих німецьких овочів, то ще й зараз говорить про них із таким піднесенням, ніби йдеться про красу Аліції, а не якісь там огірки. «А там були якісь дівчата?» – несміливо втрутилась Аліція хоча їй нелегко було наважитися. Якщо існують огірки жіночої статі, то їх було повно, але всі одного кольору, посміхнувся Роберт і гнів Аліції розтанув, як у чорашні А на скрипці був час пограти? Дідусь повернувся до розмови, натоптуючи люльку тютюном. Час, може, і знайшовся б. Але сили – ні, – щиро розізнався Роберт. Затем наприкінці липня наші господарі відвезли нас до Карльсруе на тамтешні свято музики. Того дня вона лунала звідусіль у великих наметах і на відкритих сценах. Більшої несподіванки від Гельмута Гале я й не чекав, а мій друг – Роберт глянув на присутніх і раптом засоромився. «Ну, все було просто супер!» – спробував він закінчити розмову. «Розказуй далі!» – бабуся була гарним слухачем, навіть не доклала пирога на порожні тарілки, та їй було дуже цікаво. Отож, тільки завдяки її наполегливості з Роберта Вдалося витягнути історію про його концерт. Зрештою, він більше розповідав про свого товариша, який потайки від нього захопив на свято скрипку, а там із хитрою посмішкою вручив її Робертові. Аліції цей товариш сподобався. Він майже примусив Роберта грати, кажучи, що від цього залежить честь усіх поляків. Роберт, звісно, не хотів виступати, але сам пан Гале сказав йому, що це міжнародний фестиваль, тож він, як поляк, повинен заграти. І гучними оплесками запросив Роберта на сцену. Аліція все б віддала за можливість її миті бути в натовпі, який слухав Роберта. Хлопець поставився до свого вимушеного концерту з гумором і почав виконувати класику в стилі... Хіп-хоп. Приємно було бачити, як юного скрипаля оточувало чим раз більше людей, а на закінчення пан Гале підійшов до нього з капелюхом у руці. Це бабцю особливо зворушено. Порядний німець, прошепотіла вона, мені він уже подобається. Отож, господар вручив Робертові капелюх повний євро, який він зібрав під час виступу. І так гарно якось сказав, тримаючи Роберта за руку, мовляв, зараз у його житті триває час огірків, але він, Гале, вірить, що настане час збирати інший урожай. У бабці... Сльоза капнула на сирник, а дідусь теж зворушений розповіддю Щиро поплескав Роберта по плечу «Утікаєш від нас, хлопче?» – похитав він задумливо головою «Учора Німеччина, завтра школа, дедалі менше часу проводитимеш у крушині Але Бог свідок, нічого іншого я не прагну, одне мене непокоїть» І з ким я гратиму в шахи? Затягнувся димом з люльки. А Ліція повільно йшла вздовж озера, відчуваючи за спиною Робертову присутність. коли тобі втекли», – співчутливо зітхнула вона. Озирнулася і побачила його замислене обличчя. «А тепер і ти втікаєш», – прошепотів він. «Коли ти їдеш?» Мабуть, післязавтра мама повертається зі Швеції і напевне полягатиме, щоб останні дні ми провели разом. Добре тобі! – Робертів погляд блукав стіною комишу. На мене ніхто не чекав, окрім твоїх дідуся й бабці, звісно, але вони теж твої. Аліція хотіла заперечити, сказати йому, що вони в певному розумінні – Їхні спільні, проте слова Роберта дівчина чудово зрозуміла. І зовсім мені недобре, знизила вона плечима. На мене батьки справді чекають, але кожна, зокрема, мама між книжками й комп'ютером, тато між роботою й міс Літа. Найдужче на мене чекає Фредерик, але він ще такий малий, йому лише п'ять років, і в його світі. Все дуже просто. Згадавши про Фредерика, Аліція посміхнулася. Вона називала його ящіркою, бо про його існування довідалась тоді, коли тато подарував їй кулончик. Той самий, що зараз змінився на її засмаглій шиї мідним полом'ям. Крім того, Фредерик був страшенно активною дитиною і в міс літа постійно виникали труднощі з пошуками його хатніх криївок, куди він ховався для забави. Скучила за малим. Роберт без зусиль прочитав у її усмішці почуття до братика. А пригадуєш, як ще зовсім недавно ти тупала ногою від самої думки про Фредерика? Не хочу я про це згадувати, Набурмосилась Аліція. «Я була дурна, а ящерка насправді класний!» «Ти теж класна!» – Робертова рука легенько торкнулася плеча Аліції. Дівчина глянула на нього приємно здивована. «Ось чому я для класної дівчини привіз невеличкий подарунок. За гроші з концерту купив, не ті, що за огірки». Відразу попередив він, простягаючи їй маленьку коробочку, обтягнуту білим оксамитом. Аліція відкрила її. Усередині ледь зблискував ажурний браслет. Дівчина недовірливо дивилась на подарунок. «Дивися, тут вигравіюваний хамелеон. Я подумав, що ящірка й хамелеон – це якась рідня». Звичайно, ти можеш його не носити, – швидко додав він, дивлячись на поблідле обличчя Аліції. Він чудовий! Дівчина гарячково шукала потрібні слова, але нічого відповідного не спадало на думку. Чудовий! – знай, – повторювала вона, одягаючи браслета на тонкий зап'ясток. Це ти чудова! Засміявся Роберт, якого більше не обходила доля хамелеона. Був упевнений, що Аліція знайде для нього час і дбатиме про своїх плазунів, які щасливо розмістились на її засмаглому тілі. Про ящірку, що оселилась неподалік серця, і хамелеона, котрий на тонкій дівочій руці виглядав немов шляхетна коштовність. Подарована найсправжнісіньким королевичем, дуже вродливій королівні. Золота рибка Аліція прагнула, щоб кожен наступний день тривав без кінця, але, не чули до її благань, сонце робило своє щоденне коло над крушиною, незважаючи на друзів, що поринали в розмови. «Я не хочу повертатися», – скаржилась вона – коли після тривалої прогулянки обоє наближались до старого містка, що насилу боронився від хвиль. Щойно подумаю про порожні помешкання, усі ці середи, коли в мами збирається галасливе товариство божевільних перекладачів і письменників, про обіди з татом щочетверга, де я почуваюся напруженою мов струна, мені відразу хочеться заховатися в копиці сіна. «Ти вже за чотири місяці приїдеш», – Роберт удивлявся в ледь помітний дикий пляж по той бік озера. «Спершу будуть свята, потім зимові канікули, а тим часом можемо писати одне одному листи. От тільки почухався він за вухом. Я роблю жахливі помилки. Хіба що дозволиш нотами писати?» Його широка посмішка зовсім не розвеселила Аліцію. «Не люблю жодних прощань», – зітхнула вона. «Може, це по-дитячому, але я завжди думаю, що коли люди розстаються, то розстаються і їхні почуття». «Ну, не знаю». Роберт дивився на свої долоні, до яких прилипли білі піщинки. «Коли померла мама, я думав, що більше ніколи не буду щасливим». Я розстався з нею назавжди, та насправді не розстався зовсім. Ми часто собі розмовляємо. Я розповідаю їй навіть те, чим ніколи б не поділився з батьком. Про тата теж їй розказую. Завжди, коли серджусь на нього, то жаліюся мамі. Може, колись як виросту, то не розповідатиму їй такого, але поки що не можу. Сам би я цього не витримав. Якби ти міг попрохати золоту рибку здійснити одне єдине бажання, то певне хотів би, щоб знову була мама. Цього б я хотів найбільше. Роберт споважнів і втупився в дошки по мосту. Та я б волів, щоб моє бажання було реальним. Лише таке може збутись. Тоді яке саме? Щоби батько перестав пити. «Занадто звичайне, еге!» Хлопець сумно всміхнувся. «А твоє бажання?» «Якщо воно мусить бути реальним, то не може стосуватись батьків. Швидше дідуся й бабусі. Я б хотіла жити в них». «Ні, це ж не бажання, а звичайна втеча з дому». «Цікаво, про що б ти мріяв, якби був на моєму місті?» – набурмосилась Аліція. З над озера війнуло холодом, тож дівчина щільніше закуталась светром. «Хіба я знаю?» – Роберт замислився, крадькома позираючи на Аліцію. «Може, я хотів би мати таку силу, яка змушувала б дорослих отямитися, щоб до них повертався розум, і щоб вони самі збагнули, як вони наслажають. Скільки сорому завдають!» «Нічогенька мрія, га?» «Я б сама краще не вигадала», – заздру прошепотіла Аліція. «У мене є дещо для тебе». Дівчина сягнула до торбини з купальником і витягла акуратний пакуночок в екологічному папері. «Усі канікули чекала, щоб тобі віддати», – сказала вона ледь докірливо, бо чомусь по-іншому не могла вручити Робертові подарунка. Хлопець мовчки розв'язав пакунок. «Біографія Вівальді!» – зрадів він. «Звідки ти знала?» Подив у його голосі змішувався з радістю. Аліція намагалась зрозуміти, що переважало, і дійшла висновку, що всього було саме стільки, скільки й треба, щоб вона почувалася щасливою. А коли вони, обнявшись, повертались від озера і дівчина, сміючись, розповідала йому про батьківську раду, яка виступила з вимогою вилучити зі шкільної бібліотеки Гаррі Поттера, Роберт, замість сміятись разом з Аліцією, лише міцніше стиснув її руку. Аліція вже було подумала, що він, може, теж схиляється до того, щоб спалити Поттера на вогнищі – та в останню мить помітила Робертового батька, який ледве тримався стежки, що вела до будинку пухалів. Чоловік був такий п'яний, що не міг оминути кущики при дорозі і падав на них, мов, ганчір'яна лялька. Знічена Аліція продовжувала базікати. Лише так вона могла вдавати, що на стежці немає старого пухали, котрий судомно чіплявся за стовбури невисоких грабів. Проте він там був. Крім того, Аліція і Роберт не могли пройти повз нього непоміченими. «Пробач, але ти сама бачиш». Мабуть, Роберт почувався жахливо. Аліції було припаскудно, тож і йому не могло бути краще. Але жоден м'яз на Робертовому обличчі – не виказав роздратування чи сорому. Лише очі потемніли, раптово стали темно-зеленими. «Я мушу ним зайнятися, бо знову прийде весь у синцях», мовив хлопець звичайним тоном, ніби йшлося про маленького шибеника, за яким треба постійно стежити. «Я можу тобі допомогти?» Аліція із жалем відпустила Робертову руку. «Мені?» Мені допомагати не треба, я собі раду дам, гнівно сказав Роберт Батько теж повинен сам собі допомогти І рушив до пухали, який похитувався, схопившись за дерево край дороги Він був чудовим ветеринаром, зітхнув дідусь, коли за вечерею Аліція згадала про прикру зустріч І до спиртного схильності не мав Якби Мариса була жива, цього б не сталося, але він помер разом з нею, ніби йому сили забракло в цьому порожньому світі, задумливо додав дід. Здається, Роберт його і зараз дуже любить, мовила Аліція. Сказав мені, що в золотої рибки попрохав би саме цього, щоб тато перестав пити. А чого б він мав не любити власного батька? – неприємно здивувався дідусь. Пухала, не ледащо, що. Він хворий, нещасна людина. А коли тверезий, то так гарно грає на скрипці. Серед ветеринарів теж ніхто з ним не міг зрівнятися. Залишається сподіватися, що колись він зненавидить свою слабкість і протверезіє заради себе і Роберта. Розставання й зустрічі Не люблю я розставань, панно Фризуню, я тобі вже сто разів про це говорила Фризуня невпевнено позирала на Аліцію Мабуть, у своєму коров'ячому житті вона ще не бачила заплаканих дівчат Махнула хвостом, ніби втішаючи І продовжувала дивитись на свою подружку великими, мов глибокі озера очима Очікуючи якихось пояснень Давай домовимося Я не від'їжджаю А просто на трошки зникаю А ти, доки мене не буде Чесно давай молочко Щоб дідусь і бабуся Мали вдосталь своїх Жахливих пінок Цього разу Фризуня Озвалася обуреним муканням Їй багато чим Можна було дорікнути Хоч би й тим, що вона досі Вдавала Непокірного шибеника Проте на брак молока у її вимені не міг би нарікати навіть найвимогливіший господар Аліція ще раз поплескала корову, яка ніжно вдивлялась в неї і сумно попленталась додому Невдовзі повернешся до нас, Аліція Бабуся теж силкувалася здаватись веселою і чомусь дуже повільно збирала онуці торбину з домашніми ласощами Я трохи хвилююся, що тато не може по тебе приїхати Ну, але, мабуть, трапилось щось справді важливе Поцілуй його від нас і передаси йому цей яблучний пиріг Він так його любить Бабця зашаруділа черговим згортком, який поклала до великої торбини а я волію їхати потягом, стенула плечима Аліція. Принаймні, не доведеться провадити силованих розмов. Так уже й силованих. Бабуся намагалась перетворити все на жарт. Здається мені, що в нашої панночки нині кепський настрій. А це дуже погано, особливо зараз, коли до нашої хвіртки наближається якийсь юнак. Зараз виявиться, що він помилився адресою, бо навіщо йому на бурмосина панночка? Такого добра в нашому селі в кожній хаті вистачає. Бабуся не змовкала, хоча Аліція давно вже її не слухала. Вона теж помітила Роберта, точніше почула, як він насвистує ту саму мелодію, котру вона сама встановила, як рінгтон у своєму мобільному. Дівчина мимоволі посміхнулася і торкнулася браслета на руці, ніби хотіла впевнитись, що він на місці. Роберт теж усміхнувся. Дідусі бабуся повільно складали до багажника «Пежо» скромні онучені валізи, а вона, селкуючись здаватись веселою, говорила Робертові якісь абсолютно неважливі речі. Про те, що дорога займе від сили дві години – Іще нині ввечері вона зустрінеться із Сарою, а завтра піде до Фредерика, що все було чудово і погода непогана, що її мейли вже певне вилізли з компа і валяються на підлозі, а до лішній сусід, пан Грабінський, знову півночі гратиме на кларнеті. Роберт вислуховував це вимушене щебетання із терплячістю старшого брата. «Пробач за вчорашній, озвався він, коли Аліція переводила подих. «Зате вранці батько порадив мені купити нову скрипку в місті, бо там вибір кращий, тож у вересні, можливо…» Він не договорив, бо Аліція кинулась йому на шию, і вже не було потреби щось додавати і домовлятися. «Напевне», – запитала вона, перш ніж за нею зачинилися двері, Блискучого пежо Обіцяю, підтвердив він І коли авто повільно Котилось сільською дорогою В бік шосе Аліція ладна була Дати руку на відруб Ту із браслетом, що все Що вони проминали Поля, ліси, озеро І небо, і навіть дах Поблизького костюлу Геть усе, на чому дівчина Зупиняла свій погляд Було зеленого кольору ледь притрушене золотавим пилком, без краї, як горизонт, до якого навіть дідусь на своїй старенькій машині аж ніяк не міг наблизитися. Коли замість тата на вокзалі Аліція побачила маму, то відчула хвилювання. Незалежно від того, що відбувалося в кожного з батьків, вони дуже старалися, аби зберегти поділ Ролей та обов'язків, пов'язаних із вихованням доньки Якщо було зрозумілим, що Аліція живе з мамою Так само було зрозумілим те, що тато привозить її і відвозить Бачу, тато геть утратив апетит І бабусин яблучний пиріг йому більше не смакує Аліція притулилась до мами і лише зараз усвідомила, як сумувала за нею Просто зовсім потайки, ніби в цьому соромно було зізнатись дорослій людині. Тато неодмінно зрадіє, просто він не міг тебе нині забрати. Але я попрохала мамоня, щоб відвіз нас додому. Дивися, вон він стоїть за рогом і сигналить нам фарами. Мамонь, завищала Аліція, вона обожнювала інженера, який завжди вирушав у який-небудь рейс. Наче герой відомого фільму. Тому тато з мамою так його й прозвали. Веселий, товстунь, мамонь. Щиро розплакався, довідавшись про розлучення батьків Аліції. Щоправда, він тоді був трошки на підпитку, але переконував, що й тверезим зронив би не одну сльозу. Аліція кинулась йому в обійми. «Привіт, моя принцесу, вигукнув він, угледівши дівчину, гучно цьомкнув її в щоку. «А я чув, що наша паночка на траві паслася. Сподіваюся, що в тій траві е, травки не було», – додав він похмуро, «бо відразу штанці стягнуй, по затку наб'ю», – пригрозив він. За жартом доброго, чесного мамоня крилась особиста трагедія. Аліція і зараз пам'ятала веселого Мацика, який зі своїм татом часто приходив до її батьків пограти в бридж. А пізніше якось зник, і інженер іноді допізна шепотівся з мамою і татом у вітальні. Та нічого це не допомогло, бо за кілька тижнів Мацика ховали. І це був перший похорон, на який Аліція пішла, узявши довгу троянду із чорною стрічкою Ця троянда й досі стояла в неї перед очима Квітка запам'яталась більше, ніж болісне прощання з мациком Він вважався винятково дужим хлопцем Теж хотів стати інженером цей маленький мамонь, як жартома називав його тато і коли б не наркотики, мабуть, став би ним. Ще й сьогодні передражнювався б з Аліцією. Хоча хто зна, сумно подумала Аліція. Нині він міг би, посадовивши на плече маленького сина чи донечку, показувати їм світ, бо зараз йому було б далеко за двадцять. Мамунь їхав повільно і насвистував. Щоправда, він не вмів цього робити так гарно і молодійно, як Роберт, але під цю веселу пісеньку про двох стареньких їхати було дуже приємно. – Ну, панночко, розповідай, – урвав він приспів. – Що нового в дідуся й бабусі? Як там поживає фрикаделька? – Фризуня, – серйозно виправила Аліція. Проте відразу приєдналась до мами, яка щиро засміялась. Вам би в конкурсах веселонів участь брати. Я говорила з бабцею по телефону. Вона тебе дуже хвалила. Мама обернулася з переднього сидіння і задоволено глянула на доньку. Ти дзвонила? А чому зі мною не поговорила? Ай справді, дивина. Мама ляснула себе стегну. Я ж могла попросити бабцю, щоб вона майнула з телефоном на берег озера і витягла тебе з води, щоб обмінятися свіжими плітками. З ними якраз на селі Туго. Ну хіба що поговорити про твій Стокгольм? Або про твого Губерта. Але Губерт – це не плітка. Егеш? Роберт, виправила Аліція. Мамина? помилка її ані трохи не розсмішила аліція замовкла машинально поклала долоню на браслеті з хамелеоном вона не підхопила тему і була мамі вдячна за те що та разом з мамонем заходила лаяти водіїв перед світлофором а за мить переключилась на якогось неуважного велосипедиста Аліції здалося дивним, що мама, яка мала всі риси лайливого польського водія, досі не склала на водійські права. Дівчина вмостилась на сидінні і заплющила очі. Гарно було мовчати. Думати про Роберта можна було й у машині інженера. Але щоб голосно про нього говорити, наче то був несправний світлофор чи роззява велосипедист, це вже було занадто Ніза, що не вгадаєш, що я тобі привезла. Мама аж у долоні сплеснула, згадавши про сюрприз. Чашку й тарілку з момитролями. Звідки знаєш? Радість з маминого голосу вмить випарувалась. Бо ти найчастіше привозиш мені ці чашки й тарілки. У мене вже три комплекти є, пояснила Аліція. О, ти чудово, озвався «Мамонів баритон. Ще декілька маминих поїздок, і в нашої панночки буде гарнюній весільний сервіз із вишуканими малюночками». Крихти пирога Коли Аліція з мамою відчиняли двері помешкання, а знизу їх вітав звуками свого кларнета-сусіда, пан Грабінський дівчина відчула, що радіє поверненню додому. Найперше, що треба зробити, це сісти до компа й упорядкувати пошту. І лише потому відкриє свій найпотаємніший файл, який сама колись назвала «Листи до себе». Цей щоденник, у якому постійно прибувало записів, стільки разів рятував Аліцію від самотності, що став для неї більше, ніж другом. У певному розумінні він був самою Аліцією. Бо складався з її слів, переживань та почуттів Сара вже питалась про тебе, вона прийде завтра Мама заходила сладнати швидку вечерю, бо ненавиділа готувати Якби могла, поставила б пам'ятник виробникам на півфабрикатів Завтра? Завтра я йду до Фредерика У мене для нього подарунок, глянь, я сама зробила Аліція витягла з рюкзака невеличку рамку з кольоровим фото спритної ящірки. Я за нею всі канікули ганялася, а ця хитрунка спокійнісінько мешкала собі біля дідусевого ставка. На щастя, недавно їй забаглося погрітись на сонечку, і вона вилізла зі своєї криївки. А я клац її дідусевим фотиком. Як гадаєш, малому сподобається? Аліція дивилась на знімок, то здалеку, то знову підносила його до очей. Вона позувала, як справжня модель. Йому повинно сподобатись. І вся вона така екологічна, сіро-брунатна, як зів'ялий листок салату. Мама схвально глянула на фотку. Непогано, ти робиш успіхи, справді чудовий подарунок. Телефонувала твоя вчителька англійської, і запитувала, чи могла б ти перенести урок на інший день. Вона стала бабусею і хотіла б мати вільні п'ятниці. Так, звичайно, можу. І ще якісь листівки тобі поприходили. Усі із-за кордону. Я ще подумала, що ти чомусь уперлась і вирішила проводити канікули тільки на селі. Твої подруги їздять по всій Європі, а тебе навіть до Швеції витягнути неможливо. То й що з того, що їздять?» Аліція знову роздивлялась ящірку. «Після вечері я покажу тобі королівство, куди жодна з них не потрапить». «А яке ж це королівство?» Мама поставила перед донькою тарілку з піцою. «Певне країна вічних бур'янів?» «Королівство природи!» Аліція. Пригрозила виделкою. Бур'яни були в молодших класах. Цього року я зосередилась на птахах. Навіть не уявляєш, які вони гарні. На щастя, мені вдалося зібрати доволі таки величенький альбом. Писатиму про них реферат у хлорели на конкурс. Дзвоник у двері оцій поріз дивував Аліцію. «Певне, пан Грабовський?» Пожартувала вона Зрозумів, що я повернулася І хоче заграти мені вітальний марш Це тато Мама швидко підхопилась Як це тато? Він же поїхав Ні, не поїхав Він сам тобі все пояснить Сказала мама якимсь дивним голосом На порозі стояв батько Аліція ладна була заприсягтися, що протягом канікул він тільки те й робив, що старів. Не виспаний і не голений, він силкувався на якусь усмішку, але вона чомусь не хотіла триматись на його втомленому обличчі. Твоє щастя, кинула Аліція, привітавшись, ще мить і від твого яблучного пирога залишилися псамі крихти. Зроблю тобі каву. Запропонувала вона і рушила на кухню, але тато зупинив її Залишися, Аліція, мені треба пояснити тобі, чому я по тебе не приїхав Не варто, на світі все-таки існують поїзди Відповіла, посміхаючись, донька Варто, заперечив тато Аліція не могла збагнути, про що це він говорить Утямила тільки, що стало щось погане Якщо вже він відмовляється від кави Але потайки сподівалась, що це стосується місць літа, Яка зібрала батькову валізу і виставила її разом із власником на сходи Могло ще статися, що тато перестав бути головним редактором видавництва Для нього це був би кінець світу Бо до своєї роботи батьки Аліції ставились як до членів сім'ї Але ж не Фредерик! Ніщо лихе не могло торкнути Фредерика, бо він зі злом не мав нічого спільного. Ніколи можна було дорікнути йому, що він шепелявить і перекручує слова, що у свої п'ять років занадто любить пофілософствувати. Можна було сердитись на нього за розібрану на окремі детальки мобілку і за те, що він постійно губив іграшки. Можна було образитись на малого за те, що колись він цікавився, чим квіти п'ють водичку І повитягав із горщиків усі орхідеї Проте з ним нічого не повинно було трапитись Саме тому Аліція плакала, стиснувши долоні тремтячі кулаки Чому мені ніхто не сказав? Чому лише нині? Ми не хотіли псувати тобі канікули Батько не дивився на доньку, наче хотів уникнути її сповнених докору очей. Спершу ми самі не розуміли, що відбувається. Про результати аналізів довідались лише три дні тому. Вони дуже погані, як я тобі вже казав. Знову ви зробили це, аби мені було добре, прошепотіла Аліція і сльози потекли по її засмаглих щоках. Ви самі вирішили, що я можу знати, а чого ні От лише нікого тепер не цікавить, що я зараз відчуваю Гадаєте, мені легше? Ніхто не відповів, запала невблаганно, безжальна тиша, яку Аліція добре знала Ця тиша завжди припиняла будь-які дискусії Фредерик щодня про тебе питає Продовжував батько, обнявши доньку за плечі. Він не любить лікарні, але там усі від нього в захваті. «А Клаудія?» Ліція глянула на тата очима повними сліз. Нажахано усвідомила, що міс Літа сидить зараз сама-самісінька в пустому помешканні і, мабуть, ані трохи не скидається на «міс Літа». Вона дуже мужня, багато часу проводить із Фридериком. Навіть навчилась посміхатись. Твоя мама теж нам дуже допомагає. Ну, а тепер, коли ти повернулася, усім нам буде легше. Ящерка видужає, от побачите. Аліція вчепилась в батьків благальним поглядом, але вони... Із якихось невідомих їй причин продовжували штивно сидіти на канапі і поводилися так, наче в кімнаті була тільки ця канапа і вони, більше нікого. Лише пізно вночі Аліція увімкнула комп'ютер і відкрила свій щоденник. Листи до себе Я хотіла написати до тебе листа, Роберте, і подякувати за останні дні канікул. За те, що ти завжди з'являєшся, коли я заплющую очі. Тоді я можу побачити тебе набагато виразніше, ніж коли ми сидимо разом на містку. Мені хотілося написати до тебе відразу після повернення до міста. Написати до тебе й про тебе. Та муситимеш вибачити мені зміну теми. Учора ввечері до нас прийшов тато і розповів, «Про Фредерика, про те, що мій брат дуже хворий. Не питай мене, як це сталося. Я сама ставлю собі десятки безнадійних запитань, і на деякі з них навіть не хочу знати відповіді. Скажу тобі лише, що місь літа помітила якісь зміни в поведінці малого. Вирішила, що з ним щось не гаразд, і відразу пішла до лікаря, а додому повернулася вже сама». «По піжамку ящірки». «Ти не повіриш», – але тато сказав, що Фредерик попрохав принести ту, котру я йому подарувала, із покемоном. Батьки, звісно, задля мого добра не розповідали мені нічого до кінця канікул. Я почуваю жахливо, особливо, коли подумаю, що я влаштувала пташині фотосесії – а він страждав, бо довелось робити якісь болючі обстеження і дивні тести. Закінчуватиму Роберта. Завтра хочу віднести Фредерикові той подарунок, про який тобі розповідала. І за ніч мушу обдумати все від початку, щоб навчитися посміхатись так, як Клаудія. Подумати лише. І ще вчора в мене не було із цим жодних проблем. Досить було подумати про тебе, і усмішка сама собою з'являлась на моєму обличчі. Не можу написати тобі, що кохаю тебе, бо це слово чекає особливої нагоди. Та що ти скажеш, якщо напишу, що ти мені найдужче подобаєшся? Постскриптум. Я нікому досі про це не говорила, та коли довідалася, що мій брат важко хворий, Подумала, що, може, це моя провина, адже коли він народився, я бажала йому поганого і обіцяла собі, що він ніколи не буде для мене братом. Бо звідки було знати, що він стане для мене таким важливим? Кого люблять просто за те, що він є? Гіркий смак цитрини Побачивши Аліцію, Фредерик зісковзнув з ліжка швидше, ніж будь-яка ящірка, і кинувся сестри на шию. Добре, що ти прийшла, бо я вмію робити як мотор, щасливо прошепотів він їй на вухо. А знаєш, що мені роблять справжні уколи, два справжні і один не справжній. Несправжні на насилу намагалась вкласти малюка в лікарняному ліжку. Той несплазний робить мені Патрик. Він так любить сцепати, що потім я плацю і плацю. А це що таке? Під світлим братиковим чубом Аліція помітила фіолетовий синець. А, то таке, малюк зневажливо махнув рукою. То вже старе, бо в цора мені не вийшло робити як мотор і була аварія. «Глянь, що я тобі принесла?» Аліція повільно розгортала фото з ящіркою. «Я сам!» – малий нетерпляче простягнув рученята до подарунка. «Патрику, дивись! Це ящірка! Це я! Мамо, дивись!» Малий у захваті ляскав долоньками по рамці. «Щойно видужаєш? Поїдемо туди, де вона живе!» – пообіцяла Аліція. «Я тобі покажу таке місце!» Завтра малий благально глянув на усміхнену міс літа. Так швидко навіть святий Миколай не видужає, пояснила синкові Клаудія, відриваючи погляд від ящірки. Непогано, коротко сказала вона, і Аліція зашарілась від гордощів. Вона вже познайомилася із системою оцінок міс літа. Непогано означало мало незахоплення. «Ще декілька таких ящирок, і ми разом знімемо фільм», – додала вона, намагаючись, бодай трохи прибрати безлад на Фредериковій тумбочці. «Мамо, не ціпай! Це виска на аеродромі!» – вигукнув малий, коли мама вирішила прибрати порожню коробку з-під соку. «А це?» – місліта потрусила порожньою торбинкою з-під – «Це ангари!» «А тут у нас що?» – Клаудія кивнула на висхлі шкуринки фруктів, розкидані по всій тумбушці. «Солдати – інопланетяни і позезники. Позезники – це яблунці, а солдати киві. «Невтомно», – пояснював Фредерик з усією серйозністю своїх п'яти років. «Ну, нічого не вдієш. Ти просто приречений жити в такому безладі». «Бо я ж не можу викинути на смітник увесь твій світ!» – зітхнула Міс Літа і обняла синочка. Поверталися разом машиною Клаудії. Міс Літа їздила таким кумедним авто, яке в найкращий період свого життя вирізнялось ще маленьким горбом, а зараз насамперед тим, що ніколи не бувало в автомийках. Аліція любила цю машину. Щоправда, у середині завжди доводилось пильнувати, щоб не всістися на фредерикових черевиках або купі дисків, зате з магнітофона линула чудова музика. До того ж гучна, бо міс літа ніколи не зважала на децибели. Та сьогодні обидві слухали тихий сумний блюз і мовчки перетинали головні магістралі міста. Заскочимо на каву. Клаудія не дивилась на Аліцію, вправно обганяючи повільного фольксвагена. Звичайно, Аліція сама здивувалася своїй готовності, що зовсім недавно така пропозиція не викликала б у неї нічого, крім обурення. А нині вона мало не чекала на запрошення. Їй зовсім не хотілося розставати з місцлі біля будинку. Вона була їй потрібніша за батька навіть трохи більше за маму. Були часи, коли Аліція звинувачувала Клаудію в розлученні батьків, а потім, коли мама зізналася, що, власне, це вона була ініціаторкою розлучення, зненавиділа Клаудію ще більше. Це була єдина можливість вилити свою злість на того, хто став між її батьками, а на додачу виявився Богу, духу невинним. Найважче – «Погодитись з тим, що винними виявляються наші близькі», – подумала Аліція, блукаючи в спогадах з почуттям легенького зніяковіння. Вони знайшли вільний столик у зеленій веранді улюбленій кафешці кінематографістів. Клаудія піднесла догори два пальці, ото й було все замовлене. Приємно було дивитися, як пара відомих акторів і тележурналіст широко посміхаються до Клаудії, а офіціантка вмить біжить до них із тацією, на якій стоять два чудових еспресо У товаристві Клаудії Аліція відчула себе такою важливою, але подумала про маму і вся її радість випарувалася Гарний браслет! Клаудія хлептала каву, як кінь воду, але їй це як дивно личило Нині вона геть не скидалась на місць літа Швидше на колишню міс, змучена у пожмаканій ляній сорочці. На джинсах Клаудії Аліція помітила іржаві ржаві плями від розлитої кави, і навіть масні сліди яєчні, котру запевне поглинали поспіхом. Крім того, день видався дуже теплий і вовняний светр, який Клаудія накинула на вузькі плечі, був явно зайвим. «Останнім часом я не досипаю, і нічого мені не хочеться», – відповіла вона на німе питання Аліції. «Мені теж нічого не хочеться, а цей браслет – подарунок від Роберта. Я його вже, певно, сто років знаю», – додала вона швиденько, щоб місь літа собі бува нічого не подумала. «Сто років? Нічого собі!» – Клаудія блиснула зубами, але в її очах і, як раніше, чаївся сум. «Ми ж могли б зробити графік чергувань біля ящірки. Матимеш більше часу», – несміливо запропонувала Аліція. «Нічого не вийде», – зітхнула Клаудія. «Я не можу всидіти вдома. Про відпочинок узагалі мовчу. Навіть у власному ліжку мені здається, що я досі сиджу в лікарні». «Я читала в інтернеті, що зараз роблять різні трансплантації, і що донором найчастіше стає хтось із найближчої рідні. Я могла б...» – Аліція благально глянула на Клаудію. «Я дуже цього хочу. Я здорова і сильно. Класно, що ти про це подумала!» – місь літа втупилась в дзеркало, що прикрашало вхід до кафешки. «Фрицек навіть гадки не має». «Яка в нього суперова сестра?» – схвально додала вона. «Та бач, якби ж то цього було досить, я б була дати себе на шматочки порізати, і твій батько теж». Річ у тім, голос Клаудії зірвався, тому Аліція швиденько потягнула її за рукав ляної сорочки. «Клаудії, ходімо, замовимо собі мінералку із цитриною, я тобі раніше не казала». «Але я найдужче люблю таку цитрину. Замовимо!» Клаудія потупилась, а коли підвела голову, була такою, як і завжди, ледь байдужа, трішечки сонна і геть звичайна. «Гарна ідея!» – кивнула вона і знову зробила кілька кумедних жестів у бік тямущої офіціантки. І коли вони витягали кружальце цитрини з вузьких склянок, Пів кав'ярні із симпатією стежило за їхніми зусиллями. Аліція Ліція повернулась додому пізно, мама вже знову засіла у своєму кабінеті. Розгублено, неуважно вона блукала заплутаними стежками життя Астрід Ліндгрен і насилу відірвалась від комп'ютера, щоб вислухати коротку розповідь доньки. Забігала Сара, кинула мати з надклавіатури. Трошки почекала, але кудись поспішала, здається, на якийсь концерт. «Завтра побачимось», – машинально відповіла Аліція. «Я була з місь літа в кав'ярні», – невпевнено додала вона, очікуючи на мамину реакцію, але мама, здавалось, не чула. Вона продовжувала нишпурити в приватному житті улюбленої письменниці і чітко вистукувала на моніторі історію йогось життя.